Mlangu wa nne wa kitabu cha matayo e, tumesomewa jumla ya mistari iko 36 iko jumla lakini leo tumesomewa mistari 21 ya kwanza kwa hiyo tutahubiri kipande hicho cha maandiko e, na kicho cha somo la leo kinasema viapo na maagano viapo na maagano hilo e, ndio hoja kubwa inayotokea pale lakini kuna kitu kingine tutakiona kwa mfano tutaona habari za kuwatumikia watu hata kama una majonzi Eh Yesu Kristo anapewa taarifa za kifo cha Yohana mbatizaji rafiki yake ndugu yake eh, ndugu katika damu kwa walikuwa katika mwili walikuwa wana udugu eh, na walikuwa watumishi wa moja eh, na Yohana alitengeneza njia ya kuja kwa Kristo lakini anapata taarifa za kifo chake ki kibaya kabisa cha masikitiko lakini haku hakuacha kufanya kazi aliendelea kuwafariji wale walikuwa na shida tutaliona pia kwamba tumnapokuwa katika tuna tunajukumu pia la kufaiji wengine Eh. Eh. wengine akipata tatizo anataka ajitenge, anataka yeye ndo aangaliwe kana kwamba tazo lake linazidi wengine. Unaweza kukuta ola lipo lakini kuna mwingine ana kuzidi tatizo. Kwa hiyo lazima pia tuwe tayari kwa wengine kuwahudumia wengine hata wakati tuko katika majonzi. Lakini tunaanza na kipengele kikubwa cha kwanza kinachosema viapo na maagano. Wiki ijayo tutaendelea sehemu ya pili ya maandiko ambayo hatujaisoma leo. Eh, kuazimia msabina 2 na kuenda mpaka mwisho wa sura mstari wa 36 tutapoaona dhuruba katika utumishi. Yani we, unaanza utumishi wa Mungu unakutana na dhuruba. Eh, tutaona ambapo Yesu anamwambia ana wanafunzi wake anasema pandeni kwenye chombo nendeni tukafanye kazi. Walipofika dhuruba ikawakuta njiani. Kwa hiyo tutapoaona kwamba kuna sehemu Mungu anaanza kakutuma nenda ukiwa njiani ukakutana na dhuruba na matatizo. hilo e, ni somo la wiki ijayo. Hatuwezi kufika huko yote. Um, ah. Tunaona, twende tuna katika yale maandiko ya kwanza uh, mlango wa 13 nakumbuka tulimaliza tulijifunza kwenye mlango wa 13 kiliyopita na wiki mbili zaani yake tulijifunza ndipo tuliona yale eh, mafumbo makuu au mifano mikuu ya Yesu Kristo eh, tuliona yote yimekusanywa katika mlango ule wa tatu. Kristo anakuwa na Biblia hajui eh, kisa cha eh, labda cha hazina ileyo hajui ni eh, vizuri kwa unajua ukitaka kupekuwa unaenda moja kwa moja pale sio unaenda kwenye alio eh, na Biblia kwa alio Anaenda na soma Biblia kwa simu. eh lazima tunaweza kutumia simu lakini kuna wakati dunia haiko haina simu unazogea ujio maandiki. kwa hiyo tuliona hiyo na tujifunza mambo mengi kwa muda wiki tatu mfululizo eh katika mlango wa 14 ambako tunaona viapo na, na maagano hivi ni vitu vinafanana kwamba maagano mna nyingi inaendana na viapo ma, ma, maagano ni makubaliano kuna maagano makubwa na maagano madogo eh Leo tunamuona Herode ameapa kwamba atampa binti Herodia anayekana ni mtoto wa kufikia eh chochote atakachokipa tu kwa sababu kaenda mbele akakatika viuno vyake. Hilo kabisa. E, leo hii mambo kama hiyo yanaendelea. Na kwa sababu ya kiapo inamlazimu Yohana mbatizaji kufanya nini? Kuuawa tu kwa jambo kama hili. E, Tunaanza kujifunza ni, baadaye tutajua kupata ule uh, ufupisho wa mambo tunajifunza lakini haraka haraka tunapata ujumbe unaoetuanisha kwamba Mungu anasema msiyape kwanza kwenye agano jipya nasema msiyape eh maneno yanakuwa ni ndiyo ni ndiyo, na kama ni hapana ni hapana eh kuhitaji lakini tunaona kuna mazingira ya na kuyashika maagano au viapo tulivyovitoa eh Eh uh, twende mstari ule wa kwanza tena pale. Anasema wakati ule mfalme Herode alisikia habari za Yohana, akawaambia watumishi wake, huyo ndiye Yohana mbatizaji, eh habari za Yesu. Akawambia watumishi wake, huyo ndiye Yohana mbatizaji amefufuka katika wafu na kwa hiyo nguvu hizo zinatenda kazi ndani yake. Ya kwanza niwaambieni yifunza unajua unapojifunza biblia kuna watu wana anajifunza biblia naona mistari mitano tu pekee yake ndo anaielewa hata kila mstari ndani ya biblia una, una unajua ni kwa nini Yesu Kristo anatokeza Habali zake zinafikia nani Herode alishasikia mwanzo au ni yule baba yake alishakufa yaka Aripo, kufa akaja huyu mwingine Herode by the way tusemi, ni cheo eh, sio si, jina la mtu kama unaweza kusema papa unaweza kumsema rais nani eh, ni cheo kwa hiyo herode huyu sio yule ambaye alikuwekwa wakati Yesu alizaliwa. Anasikia habari, alishakutana na Yohana Mziki. Yohana Mziki so, uh, alikuja kabla ya Yesu kwa muda wa miezi kabla. Anasikia habari zake, walishahubiriana, walishagombana, gombana, gombana walishafungana. Alipoisikia habari za Yesu Kristo, utendaji wake ukafanana fanana na wanani? na wa Yohana Mbatizaji wewe ni mhubiri mtumishi wa Mungu wewe ni Yohana Mbatizaji lazima kazi zako zifanane na za Yesu Kristo yani watu washindwe wa kutofautisha wakisikia Yohana Yesu ametokeza nafanya kazi huyo ni Mungu ndo gold standard ndo kipimo wewe waseme huyu mmm, ni mmoja na ile hawana tofauti hebu niulize manabii wa uongo leo wanaotembea katika magali na sifa nyingi na nini Wanaweza uwezo na Yesu wakasema kwamba huyu anayehubiri ni Yesu Kristo anahubiri hakuna ufananano hakuna ufananano eh kwenye mateo mlango tatu, Yesu anaandika maneno anahubiri maneno mengi akisema ore dhidi ya mafarisayo watu wa dini Pole wenu mafarisayo mnazunguka katika bahari na katika nchi kavu mkitafta mwongofu mmoja mkishampata mnafanya mwana wa jehana mara mbili kuliko yeye haina tofauti na yohana wa katika kitabu cha mata mlango wa 3 aliyekuwa ametangulia anasema ninyi majoka wana wa majoka yani unaona ruga zao zinafanana anaipinga ana ile injili iliyokuwa inaendelea ya mafarisayo Uya, na Yesu anakuja anasema ninyi wa baba yenu ibilisi anasema katika Yohana mlangu wa 8 e. kwa Tunapohubiri lazima mtu na ndio sema tunaitwa wakristo. Wakristo ni wa wanamlinda Kristo, wanamfanana Kristo. Eh, <laughs> Yesu Kristo hakuwa mtu wa kuja kupendeza watu, mmependeza mna eh, wote mnaenda mbinguni hapana. Aliwaambia si wote wanaoni, sema Bwana bwana utakaoingia katika falme ya mbinguni. Alikuwa anawaambia wazazi. Kwa hiyo lazima, lazima atukumbushe. Kusimama tujue okay mita anaendaje mbinguni je ni kwa kusema bwana bwana jeni kwa kusanyika kanisani tu jeni kwa kwa katika kanisa kubwa ni kwa kufanya nini lazima anawambia lakini leo hivyo vitu havipo Amina, Amina. Kwe, unaona ufanana wa Yesu na Yohana mzeeji kiasi kwamba anatokea baadaye Yesu alikuja akamuuliza hata mbere mtanguni kuona mlango mm, wa kumina sita, mbele kidogo wana watu Yesu mwenyewe anawauliza wanafunzi anasema hivi watu wanasema mimi ni nani wanamwambia wengine wanasema wewe ni Yeremia. Em kumbuka injiri ya Yeremia ilivyokuwa imenyooka. Men, wengine wanakuambia wewe ni ni Yohana Mbatizaji. Eh huoni tofauti kati ya wahudumu wa injiri na Kristo? Eh hakuna tofauti. Watu wanawafananisha mpaka wanashindwa kujua yupi ni yupi ni Kristo au ni Yohana Mbatizaji. Hapo kuna ujumbe hapo. Huko nje kidogo ya, ya ule ujumbe mkubwa tuliosema wa wa maandiko amini, wa vyapo na maandiko. Twende msali wa watatu anasema hivi. Ni? Niko natafuta ile hoja ya viapo wa tatu anasema maana Herode alikuwa amemkamata Yohana, akamfunga, akamtia gerezani kwa ajili ya Herodia, mke wa Filipo nduguye, kwa sababu Yohana alimwambia si harali kwako kuwa naye. Ntarudi hapo baadaye. Msali wa tatu anasema naye alipotaka kumuua, aliwaogopa watu maana walimuona Yohana kuwa ni nabi. Eh sasa haya maandiko mpaka mstari wa wa 5 pale eh kwamba kuna kuna kuna ndoa ilikuepo ndoa kati ya Herodia mke wa sasa wa Herode nafikiri nacho ni Theao pia kama kusema festlied flani Herode Herodia Alafu amemchukua kutoka kwa ndugu yake aliyekuwa anaitwa Philip Yohana eh, eh, akakemea lile tukio kwa, kwa mkuu kwa kiongozi wa watu. Akalikemea likamtia matatani. Tujifunza pia je, tuko tayari kukemea vitu? By the way, kitu cha kwanza jukumu la kukemea kanisani kabla ya kukemea duniani. Hili ndio kemeo pekee unaozoonekana la kiongozi wa serikali linalopatikana kwenye Biblia eh, wakati wa injili. Ndio kemeo pekee, lakini makemeo makubwa alikuwa dhidi ya Mafarisayo, watu wa dini. Lazima uanze kusafisha nyumbani kwako kabla ya kwenda kusafisha nje. Nyumbani kwa Mungu ni kwenye hekalu la Mungu, ni kanisani kwa Mungu. Amen. Makanisa yanachofanya leo ni, ma, ni, ni vichafu vitafu kuliko vinavyofanya na kina Herod duniani, serikali za dunia. Naana nani eh? Ndio kweli. Tena katafute leo hii huwezi kaenda kwenye ofisi ya serikali umevadhi nini ukapokelewa. Lakini kanisani je? Unatahena mbele mpaka utaubii. Eh, kwa hiyo tunaona kwamba tuna la kukemea lakini wapi tunatakiwa tuanze eh, Wapi tunatakiwa tuanze kukemea? Tuko tunatafuta hoja ya viapo. Unasema mbona hoja ya viapo umeshikilia? Ndiyo, ni nzito kwa sababu leo hii katika vitu ambavyo vinasumbua wanadamu ni kule ule kule kusimamia maneno yao. Na i, n, n, taswira ya viapo, linaleta taswira ya ya ya maagano, makubaliano Leo hii miongoni mwa watu ambao ukiwaambia makubaliano labda umemwajiri anatakiwa kufanya kazi kuanzia saa fulani amalize saa fulani e, labda umekubaliana tutafanya kitu fulani miongoni mwa watu wanaopiga chenga kabisa ambao sio waaminifu ni watu wa kanisa Ukianza na makanisa haya yanaitwa makanisa ya kiroho Na kuhakikisha leo ukimchukua tulishatoa mfano ukitoka uki, uki, ukaenda kwenye labda kwenye duka la mpemba ndoba Hana Kristo Makubaliano kwamba kilomoja ina labda ya unga inaweza kwa shilingi fulani atakuuzea kilomoja kwa hela ile si ndio nenda kwa huyu mtumishi wa kanisa unaweza ukapimwiwa nusu kwa hela ile e, watu sio waaminifu sio hawatunzi maagano e, makubaliano hebu katika taswira ya ndoa ndoa ni mkataba wa maisha kibiblia Kulikuwa kuna ndoa ya mkataba wa maisha kati ya Filipo na Herodia si kabla ya hapo sasa hivi ameisha ivunja amehamia kwa huyu labda kwa sababu ana na la na cheo filipo naye alikuwa anasemana tawara kingewezekana na hapakuwa nadhani alikuwa iturea same nyingine eh nyingine kwa kuna mengine lakini amenyo kwa huyu ameenda kwa Herode, kwa Herode. E, anavunja maagano mazito ya ndoa Herode anaingia kwenye maagano ya, ya dhami tutaona ya anayavunja yani amevunja maagano kwa sababu amevunja ndoa ndio sio lakini u, anakuja anaapa viapo vya ovyo ovyo vya maagano vinagharimu maisha ya mtu eti anavishika vile hiki kizito ndo anakiacha hiyo ni taarifa ya unafiki pia kama tunalipata hii E, aliogopa ilibidi alazimike kumuua Yohana mzizaji eti asije akavunja kiapo alichokiapa ambacho tunaanza msaida sasa anasema hata siku ya kuzaliwa kwake Herode binti Herodia alicheza mbele ya watu akampendeza Herode hata akaahidi kwa kiapo ya kwamba atampa lolote atakalo naye huku akichochewa na mamaye akasema nipe hapa katika kombe kichwa cha Yohana mbatizaji naye mfalme akasikitika lakini kwa ajili ya vihapo vyake na kwa ajili ya wale walio keti cha pamoja naye akaamuru apewe. Emtu uliize hapa kuna vihapo viwili. Kwa sababu una kiapo cha ndoa cha huyu Herodea mm -hmm. na inaonekana mwaka alikuwa bado hai. Kikavunjwa akaja kaolewa na huyu Herode. Na kuna kiwapo hiki cha mtu aliyekuja akacheza cheza, cheza ukaapa uka kwamba utampa paka nusu ya wako iki iki kinavunjwa kirahisi hiki ha, ki, haki choki pili hakivunjwi kinagarimu maisha ya mtumishi wa Mungu hapa namba mambo hapo leo. Mtu anataka wakubaliane labda wamekopeshana asi wa, walipane. Mungu anataka tukopesana tulipane. Anasema mtu asiyekopa anayekopa asipe ni mpumbavu. Ni mjinga. Eh? wewe unaanza kashinda kukopa kulipa nani lakini lazima kujijua umesimamia wapi au ukajieleza ukaji, ukaji sususu mwingine by the way hapa Dar es Salaam mtu watu wanashauriana kwamba, eh ni mambo ya Mungu. Ukiona kuna mtu lakini mwasaidie watu. Hii mimi ah, watu wote ni wabaya mimi peke yangu bana. Eh mtu kitu ambacho e, anasema mnapokopesha msitegemei kulipa. Alikuwa na maana nyingine ukisoma vizuri. Alikuwa na maana kwamba yaani ni soma tu la pembeni kwamba eh tu mizi. Ngoja niliache nirudi kwenye vihapo. Eh, Chingu kingine kuna masomo madogo ndani ya masomo. Eh, tunaona vihapo viwili. Kiapo kikubwa kinavunjwa. Kiapo kidogo cha ajabu ajabu kina tunzo, kinaheshimiwa, kinagharimu maisha Yohana Mbatizaji. Em katika maandiko semu nyingine. Twende katika eh uh, Warumi mlango ulewa wa 7 msura Twende pale haraka kidogo sababu so bado tuna vingi, Warumi sabambili, bipindi nasema hivi. Warumi 7:2 anasema. kwa soo limo kwenye somo la leo. Eh kuna ndoa kati ya Herodia na wanaume wawili. Eh, tofauti tofauti kwa na, na hii leo hii ndoa zinaendelea katikati eh? katika wa kwanza 7 habari yake ni hiyo ya, lakini yote, ya mwanamke mume amefungwa na sheria ya yule mme, mme wakati anapokuwa yuko hai kwamba amefungwa huyo huyu herodia alikuwa baada amefungwa kwa nani kwa filipo alikuwa amefungwa kwa kiapo e, kinavunjwa na mara nyingi dhambi moja hufungulia dhambi nyingi nani ananielewa na, kweli kabisa dhambi Zami na ni kitu cha dhabihu. Hatuwezi wote ni wadhabi. hakuna mtu ambaye ana zikasoma mzambi. Kimi kwa kadi na vyozekana. Mungu anatutaka tushindane na dhambi. Kuna dhambi nyingine ukifungulia unafungulia milango ya dhambi nyingine 5 7 Kwa hiyo hawa watu usishangaa uh, ndoa ya Herode na Herodia usishangaa iniyo inakuja kuleta mauaji ya nani? Ya Yohana Mbatizane. Inaleta mauaji, inaleta kifo. Inaleta kukwamisha kazi ya Mungu kwa hiyo tunaona kwamba mtu mtu na anaendelea msairo wa saba uh, mlango wa saba msairo wa 2 anasema anasema uh, kwa maana mwanamke aliyeye na mume amefungwa na sheria kwa yule mume wakati anapokuwa yuko hai baada ya yule mume amefunguliwa ile amefunguliwa ile sheria ya mume eh anasema bwana kama labda hakuna uhusiano upo kwa sababu tuko tunaangalia E, hata kama tukio kubwa ni kifo cha wanaume lakini tunakiona kilikuwa kinaendeshwa na familia ya matu, kile kitendo tu cha huyu kuolewa kule ndio ile yore, ugomvi wote. Hu. Lazima tuuchokonoe hu Em, em katika kitabu cha Yohana mlango ule wa 4 mstari ule wa 16. Yesu akaongea na mwanamke msamaria pale kisimani kwa, ya, kwa Yakobo kwenye kijiji cha Sukari. Yule katika kitabu cha um, Yohana 4 Anasema mstari ule wa 16 anasema hivyo. Hana ni 16 anasema hivyo. Yesu akamwambia, nenda kamwite mumeo, uje naye hapa. Yule mwanamke akajibu akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vema, sina mume. Kwa maana umekuwa na waume watano naye uliye naye sasa sio mume wako. Hapo umesema kweli. Huyu mwanamke sio akisema kwamba alikuwa hana mume, alikuwa anaye waku wa kucheza, wametembea naye kuishi naye. Lakini alishaolewa na wengine watatu wanne nyuma watano. Kulingana na Yesu alisema kweli umesema kweli huna mme Kwa sababu wako halisi hauko naye ndio ile wa kwanza hiyo. Mpaka angefunguliwa kwenye lili, ule uhusiano kile kipo angefunguliwa kama huyo mme angekuwa amekufa. Sasa ametoka wa kwanza meenda, leo nini kinaendelea? Hembe nenda nenda kaangalia hawa na hujita wasanii kiocha jamii. wasanii ni kama wame, si wametumaanisha fundisha somo. Nafikiri mwaka 2021 2020. Wale ni vyombo vya shetani kuwa kama kioo. Anakwambia nilikuwa na fulani nimempiga chini wiki iliyopita saizi niko na fulani. Akimaliza nimempiga chini nimempiga na mwingine idadi ya waume zangu siijui vizuri. Na watu wanafurahia unakuta una ndio maana kwa magazeti yanauza. Hakuna anaweza kupona kwa misingi kama hiyo. Eh, ni vitu mepingana na wengine wa Kristo. Na na nani here? Tusipojifunza <tipo> haya mambo kuna somo nimeisha liandaa nishamwambie Inasema hivi. Mungu Shetani. bila kutumika popo Anasema yeah, kwa upande wangu au kinyume changu. Yuko. Ah, siko na wewe lakini siyaku. Anasema kuwa hauko kwangu upande wa Wanyobe ufano. Mtu hupeleke neno la Mungu, unasoma hayo magazeti. Unasoma sita Una gani? Jamani, hapa lengo sio kuhukumu, ni vingine vinawaambia vinanihusu mimi. Nishawambia amina. Amina. Amina. amina. Eh, sasa ukiwa unafanya hayo nini, nini? la Mungu nini? hivi, kama husemi maneno ya Mungu ya shetani. Kama husemi husomi neno la Mungu utasoma vitu vya dunia. Na lazima vitaujaza mwao. Naana nanielewa. Na, na. Eh, hey, katikati. Nenda katika makanisa ambayo hayana hayasomi neno ya Mungu, hayana injili, hayana nini. Kazi yao kubwa ni umbea, Masengenyo, maneno, mipango, mipango ya acha majabu sababu hawana kazi nyingine nafanya wamekataa kufanya kazi ya Mungu anafanya kazi ya shetani by the way huwezi ukaruhusu ufahamu wako na kitu chochote hata siku moja usipojaza habari za Mungu habari, za, habari za, za shetani kwa, kwa jicho unalichagulia nini chakula sawa Kwayo, yeso, na yungu, na mke, kwa hiyo Yesu anamkumbusha yule mwanamke Msamaria kwamba na unaona baadaye anamtumia kile kijiji chote kinaamini. Kwa hiyo kwa njia nyingine hata waovu Mungu huwatumia kwa ajili ya kuokoa watu. Eh. Lakini hakupendezwa naye. By the way, Mungu anataka tuende takuwa wachafu, tutakaswe, tupaliliwe, tut, tutengenezwe, ili kusudi tuweze kuzaa sana. Anasema tawi, eh, anasema katika Yohana 15 mstari wa kwanza la ya kufungamwa wa tatu pale anasema tawi linaloza ufanywa nini Hupogolewa ili kusudi liweze kuzaa zaidi huyu mwanamke alizaa na wakati alizama al, sio kama alizaa wa, na watoto alizaa watoto wa kiroho alizaa kijiji cha wa samaria eh, walikuja. pale lakini ilikuwa ni mapenzi ya Mungu kwamba sasa atoke katika yale mahusiano ya mme wa tano eh, ili kusudi azae zaidi huwezi ukaingia kwa Yesu Kristo akaacha kukupokea hata suma, hata kupokea, hata kupokea ulivo Michafuka hivyo lakini na hata kutumia umetavuka Kina Paulo alienda na na, na, na damu mikononi Bado wanapeleka njini e, mpaka Syria mpaka Damascus lakini kia kukicha walikuwa nalazimika kutakaswa Kupogolewa ili kusudi waweze kuzaa zaidi kazi aliyofanya paulo mwaka wake wa kwanza na kazi aliyofanya miaka yake ya kufunga kazi hailingani well. e, kwa hiyo tayari lakini na kwa, huku naku kwa Mungu lakini tujitakase wa pili wa pili wa 20 anaeleza vizuri anasema chombo ambacho ni kichafu Mungu anafika sehemu fulani anataka kutumia kisafi e. ukienda chombo kisafi na kichafu Tachagua kile kichafu maji sijawab Amina turudi pale kwenye kwa sababu Yohana alimwambia si halali kuwa si halali kwako kuwa naye hakuenda kumsifosifu eh bwana mkubwa unatutengenezea vitu vizuri unatutengenezea barabara hapana alianza na utakaso eh anu eh. shtu afungwe gerezani mimi naamini wakati mwingine mahubili yetu au shutuma zetu au huduma zetu zinaweza kulazimisha kufungwa gerezani naona hiyo jumba Eh. Emtu angalie. Sume msira mpaka 9 pale, anasema hivyo. mpaka anasema. Naye alipofika, al, alipopata, naye alipotaka kumuua, aliogopa watu maana walimwona Yohana kuwa ni nabii. Hata ilipofika siku kuu nafasi inapatikana. Ya kuzara kwake Herode, Binti Herodia alicheza za watu akampendeza Herode hata akaahidi kwa kiapo ya kwamba atampa lolote atakalo liomba. Naye huku akichochewa na mamaye akasema nipe hapa katika kombe kichwa cha Yohana mbatizaji. Naye mfalme akakasi, akasikitika huo ni uongo kwa sababu alishapanga kumo hata kabla. Lakini kwa ajili ya vyapo vyake na kwa ajili ya wale walio keti pamoja naye akaamuru apewe. E, kwanza kichwa kwanza Emu angalia matukio haya yanatokea kwenye mazingira gani? Unajua Biblia kuna kauli Mungu anasema moja kwa moja, kuna vingine anatupa taswira mazingira naendelee. Ni kwenye sherehe ya kuzaliwa kwa Herode. Eh, hem eh, eh, kuna tuna, kwenye Biblia kuna, tunaona sherehe ya kuzaliwa kwa Yesu. Yawana wazazi je? Ya Musa, ya ya, ya Daudi, ya Paulo huzioni? Lakini leo utasikia kuna sherehe ya kuzaliwa kwa mtumishi. Watu wanafanya sherehe ni ya Kiherodei. Na kinachotokea kuna pita binti anacheza cheza anaatamanisha macho. usishangaye huyu binti alikuwa tayari mke mdogo wa herode Mpaka akaamua kujifunga kwa vyapo Hapa hakuna mahusiano mazuri. Sina nani vizuri. Unajisema sasa ujumbe wake ni ujumbe. Jumbe ni kwamba kazi mtajitakasa katika mambo mengi eh mbona sasa je eh, eh, tutaenda hapa baadaye eh um msairo 7 na aliahiji kwa kiapo pale eh kulikuwa kuna sababu ya kuapa pale hapa na sababu kuapa eh hapa kwa na sababu kwa em mtu tu, tufupishe tumpaka sasa tumesoma nini kichwa kwanza kilichosoma sioona kwamba taraka ni uovu imeingia pale ambayo nimevunja magano. Sio mara taraka lipo tu tutalihubiri na tutakutana na nadhani nadhani hata katika somo katika e, ibada kuleo tuta tutarikushia hilo nalo e, kwa sehemu. To hiyo somo mbatio 19 ambapo ndo maelezo makubwa yapo pale. Kwa hivyo so sio ha, haikuwa mahubiri ya msingi kwenye somo la leo. Lakini pia tunajiona tunaona pia kuna maisha ya sherehe, utukufu wa watu waovu wako katika e, sherehe ya kuzaliwa kwa kwa Herode kiongozi makini wa watu haishi katika sherehe huishi katika utumishi na nani anipata biblia imeandika vitu vichache kuhusu Herode lakini kitu kinachoonekana kikubwa ni sherehe hatumwoni Herode kwa mfano tunaona sehemu nyingine akina koronelio kwenye mlango wa 10 kitabu cha Mathayo au mini cha matendo ya mitume watu wanasema alikuwa ni mtu mwema amewajengia watu yani kuna ushuhuda wa vitu vyema alivyofanya na alikuwa ni mtu wa, wa duniani lakini herode tunachokiona ni mauaji na sherehe na mavazi mazuri na kumkejeri Yesu kwenye wakati ana kwa hiyo hivyo ndivyo vilikuwa vitambulisho vyake vya huyu alikuwa bwa e... hakuwa kiongozi ana watu mkia watu na hapa tunaongea katika context labda ya duniani, katika mamlaka, lakini pia katika konteksti ya utumishi wa kanisani. Eh, unahuta makanisa Uleo, oh kuna sherehe ya mama mchungaji, sherehe ya kumbukumbu ya ndoa, watu wameleta, waliofanya nini? Kuna maandalizi, hizi kuna sare zimefanya. Sio Ukristo huo. Na na nanielewa. Hapana, sio Ukristo. Kuna wakati wa kufuta, kuna sherehe Yesu Kristo anaifanya baadaye ya kulisha watu, kuwasaidia watu walio na njaa. kuna ka, kuna, ka, party, kuna ka, funky, ka watu tena wengi. Lakini katika utumishi ka kiutendaji. mambo am ya watu wa dini zao na ministries zao na na sheikh. E, mnaenda katika makanisa haya makubwa, yani la zamani la wa Wanaishi katika sherehe. Niwa nasoma majuzi pale Vatican, kusema haya hivashkani ro taifa dogo of course lakini ndio taifa linaloongoza ile average consumption ya pombe ni kubwa kuliko taifa lototi kwenye uso wa na mama wengine ambao sitaki kusema leo eh. eh, wanaume kwa wanaume napo ndo habari jamani tunajukumu kutembea katika mapenzi ya Mungu wanachojua udhaifu wetu kabisa na kitolewa na wanadama hakosi kabisa Mungu naye wewe umejiumba Mungu ndio tutegemea na ukiona mtoto ambaye hafanyi kosa hata kidogo maneno yako sio mtoto nenda ka pime upya labda lakini pia huishi katika kila uovu na uchafu haimpendezwi kwa hiyo mpaka tumeona ni maisha ya sherehe ambayo yanaleta matendo ya dhambi na mauaji tunaoa ambayo ndio inaendelea katika maisha ya Kikristo hebu nienda katika Leo hii kina mama. Eh. Leo hii birthday inaweza ikavunja ndoa kabisa. Si vibaya wewe mume kumfanyia birthday mke wako. Lakini kama mazingira hajatokea, watu wanagombana mpaka wanaacha kwa sababu ya birthday. Ina, nimetia chumi kwenye kwenye, kwenye, kwenye maubiri ma, ma, haya. Hapana, lakini sio sio kitu cha msingi. Eh, tabia ya kuweka vitu vya, vya msingi kwanza. Leo hii watu wana ni, haina tofauti na watu Yesu anasema katika 23 anasema hawa hawa, hawa ma, mafarisayo wanachuja mbu wanameza ngamia yani kile ambacho sio cha msingi ndio kwao kinachukua nafasi kile cha msingi kinasahauwa kinaleta madhara kati ya kutunza hii ndoa ya hawa wawili na na hii na kufanya hii birthday party ipi ni nzito mbele za Mungu ndoa hiyo sie. Kinyi zinavunjwa kwa sababu ya vitu kama hivi. Tunaona hicho kitu. Tunaona pia mahubiri ya kukemea dhambi niko na vitu zote unapa sasa Mahubiri ya kukemea dhambi hata kwa watu wakubwa. Na, na pia yanaweza kuleta garama ya maishu, ya ya, ya, ya, ya, ya uhai wetu Lakini tunaona pia maamuzi ya kipumbavu ya kiongozi Herode alifanya maamuzi ya kipumbavu. Eh. Kama uh, ilikuwa ni rahisi kuvunja agano la ndoa la Herodia kule. Hata kama angesema ah mimi bwana maki nini ndugu? Lubu. Ni nduguie. Eh mkubwa ni nani na Herodo walikuwa wanatawala chungu tofauti. Eh. Kwa hiyo sio kusema kwamba Heroda Herodia alimdanganya Herodo herod, herod, kwamba ah mimi ni binti sina mtu sina nini ndoa. Hapana. Aling'oka kule akaipandwa. Eh kwa Herode ilikuwa ni sawa hilo agano sio zito. Agano zito ni mtu kuja katika kisatikisa akaomba uue mtu ukashindwa kuwacha kutekeleza. Unafiki uliopita mipaka. Mambo ya pumbavu nafanya. Jamani pia Mungu anataka tisize kuishi Kuwa, kuwa, diseni, kuwa kwa deseni, kuwa na uwezo wa kuamua mambo yaliyo sawa, sawa Hekima Hikima tunapokaa mbele za Mungu, Mungu atatufundisha kuamua hekima iliyo sawa sawa. Mimi ninachowaambia nimeyaona. Kuna watu ambao wamekuwa katengene na kufanya. Na nasema hapana hivi si kufanya mimi. E, yani wakati wakachungia tu e, mfano mzuri e, wakati wengine siji kama tuna mdaga gani kiasi gani lakini kuna mtu alikuwa anaitwa Ruth. Yaani kasoma kitabu cha Ruth kina milango mingi. kitabu agano laaka. Ruth baada ya kufua na na mume aliambatana na Naomi kurudi katika taifa la Mungu la Israeli wakitokea huko Moab. E, na, lakini hakua na, na matarajio ya kufanikiwa maisha kule kwanza ni mgeni nani lakini kumbe ku, alitumia ule uvuvio wa Kimungu kwenda katika uwepo wa nuru ya Mungu mwa ma, mababu hawakuwa mbali sana na mambo ya Mungu walikuwa ni uzao ule kwa rutu eh hawakuwa mbali sana kwa hiyo akaona atoge mababu na, na, na, na Naomi na mjane mjane na mama mjane wote lakini baadaye akajikuta amekuwa kwenye ukoo wa Daudi anakuwa bibi yake Daudi anaolewa na Boaz mwanamzaa Obedi Obede na yese, Jesse Daudi Yerudhi anavutwa na hekima ya Mungu anaingia huku, angeza kubaki kula haka, akafanya yote kwenye nchi yake alikuwa huru hana mme tena na la wakati mwingine tu Mungu tu, tu, tufanye maamuzi yanayotupeleka katika uwepo wa Mungu nuru itapatikini pale Hivi unajua kwamba kwenye mataifa mengine ambayo watu wanamjua Mungu wao, mtu yuko rali kama Marekani, yuko kuhama kutoka eh, katika jimbo moja kwenda kwenye jimbo nyingine kutafuta sema ambapo kuna kanisa lenye kweli. Leo hii mtu yuko tayari kutoka kwenye kanisa lake la kweli, amepata kazi kwenda sijie anasema ninaenda kwenye kiwanda sijicha cha cha cha tuma huko, anaenda kutafuta maisha. Kule wenzetu wanahama nina Vizazi vingine kabisa wanahamia kutoka anaenda kutafuta kazi kama ni mwalimu anatafuta kazi karibu na sehemu ambapo atakuwa nakula chakula cha roho. Nana na niere. Nana na ni niere. Hey, watu tuangalie vipao mbele. Leo hii mtu ni mwepesi wa kuohama kuifuta kazi yake hata kama anajua ni ni Iraq. Hakuna hakuna hata kazi. Anatafuta dola. Anatafuta na dola na euro na pesa za kigeni. No mwaka ule ulipo, ulipoanza nadhani 2022 nilisema vigezo vya kufanya maamuzi mmoja wapo ni pamoja na wapi utakuwa karibu na Mungu eh. wako ndio na nataka kuhama huku nilipo nataka kuhamia sehemu fulani niwe karibu na mtu fulani mbinguni mwafika ambapo Mungu anaanza kukudai kuwa karibu nacho ukahamia ni pamoja na sehemu ambapo utapata neno la Mungu la kweli eh Tenusimu nyingine to kwenye matawi tano vihapo tuguse vihapo kwa karibu zaidi matawi tano tatu, Tato, tano tano tano wa tano tena mmesikia, watu wakale kale walivyoaambiwa usizuri kwa rugwa nyingine imeusiape ila mtimizie bwana nyapo zako lakini mimi nawaambia usiape kabisa hata kwa mbingu kwa maana ndicho kiti cha enzi cha Mungu wala kwa nchi kwa maana ndi, ndipo pa miguu yake wala kwa Yerusalemu kwa maana ndio mji mkuu mji wa mfalme mkuu wala usiape kwa kichwa chako maana huwezi kufanya nywele wako mmoja kuwa mweupe au meusi bali maneno yako yawe ndio ndio sio sio kwa maana yanazidi hayo yatoka kwa yule move. Huyo Herode angekuwa amefuata haya maelekezo ya Mungu. Mkristo angefata maelekezo ya Mungu, tusingekuwa na viapo. Leo hivi kuna mtu anamwambia ehe wewe huja hujaenda uja, sehemu fulani. Ah sijaenda. Mm, mm. Amesha yaani Lakini anajitetea kwa viapo. Si mapenzi ya Mungu. Unaozensema bora kama sio zi, sio zito. Limetoka kinywani kwa Kristo. Ilikuwa alikuwa anapanga upya sheria zake. Hapa ndipo alihariri sheria za agano amri za Mungu sehemu nyingi. E, moja e, Mungu kama Herode angefata hizi habari asingeapa. Na kwa jinsi kama kweli mapenzi yake yalikuwa sio kwa Kwasa, e, Kwa kwa hiyo nafasi agano lakari, kitabu cha hesabu. Unataka agano la kale Agano huwa tunalisoma lote na tunalibeba lote tunalitoa pale ambapo agano jipya lilifuta Kitu ambacho hakikufutwa na agano jipya huoki naendelea kuwepo Kwa agano jipya limefuta sabato Agano jipya limefuta tohara Agano jipya limetoa limefuta kafara za kuteketea Limefuta makuhani Leo yuna siko siyo, siyo kuhani Musa siyo kuhani nani Kuhani yote hivi lakini agano jipya Halijafuta, mungu anasema mtu anasema mtu asimoe dada yake. Halirudii kwenye agano jipya, lakini maneno tunalisomea kule kule lilipo andikwa kwa mara ya kwanza. Nana nani eh? Eh ndivyo kusoma pia agano. Mtu mwingine kuna watu wengine natoka hapa, ah, sabato imesema mlango wa 66 wa isaya, itakuwepo, sabato mpaka sabato. Hayo mstari hautoshi kabisa kutunza nani kwa siku <laughs> ya sabato. Wayahudi walio Yesu wanashika sabato mpaka leo. Na hayawasaidii hicho. Eh, soma somo la Sabato kwani. Ni bwana kwa lewe. mfano, namna ya kuelewa, namna ni nini ukirejea. Kwa mfano, Agano Jipya linatuambia tusiape. Eh? Na kama kuna viapo, Kwa mfano kama kiapo cha ndoa, kinatakiwa kwa sababu unatakiwa uthibitishe mbele za watu kwamba umesimbali. Kwa hiyo eh, tusiape ovyo ovyo, lakini ikilazimiku kuapa kwenye vile viapo vya vinavyotambuliwa. Embe tuelee pale kwenye na utambuliwa na Biblia ambavyo ni kwa fasana soma ya 30. 30 kitabu cha hesabu kile kitabu cha 4. Yanabikan uta vaka agano la kale. Wango wa 30 ndio wanaongelea habari hizo karibu zote zote zote, zote kwa kwa sehemu kubwa. Anasema hesabu 30. Kwa hiyo unaona kwamba wanaongea kimoja. Agano la kale nasema kitu hicho agano la jipya kitu mmoja tu anafafanua mwingine zaidi. Eh lakini mtu anaenda kile mfano vya Si, si, Alao mimi si, si, na usile nguruwe. Si nini? Hii imeandikwa kwenye agano la kale, kwenye agano jipya, wanasema mtu anayechotote kiliingia tumboni Sicho. akimfanya mtu kuwa najisi. Yohana 7 na hii toisoma wapi? Kwa e, ma, matoka 14. Mtu katika hesabu 30 ustari ule wa pili, pili, pili na Mtu atakapomwekea bwana na dhiri au atakapo atakapoapa kiapo ili kufunga nafsi yake kwa kifungo. Asitangue neno lake, atafanya sawa sawa hayo yote ya mtu okayo mwake. Hata kama Mungu anasema ikiwezekana msiahap. Lakini kuna mazingira kuna kuapa hapa kwenye taaluma, mtu amemaliza taaluma fulana na huwezi kukataa sana kwa sababu Mungu hajaakataa kabisa kabisa lakini pale ambapo hakuna sababu kwa hapa hakuna kwa hapa. Mtu anawapa katika vitu tu vya mdomoni mdomoni tu. E, umefanya kitu ki sijafanya. Ana hapa. Na watu ukiona mtu anawahisha viapo haraka sana amuepuke kwenye hilo japo. Eh. Na kujitetea kwingi. Eh. Unamuuliza jambo moja analeta utetezi sana. Tujifunze kuku, kuku, kutunza idadi ya maneno yanayotoka kwenye vima yetu. Eh. Lakini ni kusema vile vile. Unatonigea, nifundishe kunyamaza. Tusiponyamaza, tukinyamaza, mau yataongea." Vile vile. Eh, nataka tuongee vile. Tung, tunene, tunene adili. Tunene kweli, tunene yastahiliyo. Tuwape yanayostahili. Mifano nayoiona kipipilia ni, ni ni ni ni kwenye viapo labda vya kitaharuma, labda kwenye viapo vya ndoa. Hivyo vitu Mungu hajavikataa. Lakini Leo hii wa mtu ana apa, ana wana, wanaenda leo hakuna ndoa inayofungwa bila kuwapisha lakini na kiapo kinasema mpaka kifo kitakapo tutenganisha baada ya mi, miezi mitatu wengine mpaka ukitatu wengine labda miaka mitatu mitano tayari kiki sasa kile kiapo kilikuwa cha nini kwa nini kwa nini asinge hapa kinge kinge kikasema kingesema hivi e, mpaka tutakaposhindwa kuelewana tumgelea kama hiyo kiapo labda tume sasa mta kwambia mpaka kifo kitenganishe alafu kile kinatokea kile ningeambacho huko kiapo ndio kinatenganisha kina ni, ni unafiki ni ujinga pia na nikumuudhi Mungu Mungu anasema ukiona hutatunza kile kiapo usikiape sema tu ndio na ndio ukosee kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kubadilisha ndio kuwa uongo lakini usiweke usikosee kwa kiapo pia Naona kosa la kiapo cha nani kimeleta madhara makubwa sana cha Herode Ndiyo yeah. ndio iwe ndio. Wakristo leo ndio sio ndiyo. Wakristo leo ndiyo ni hapa na hapa. N ndio siwe uweze kujua. Nataka kwambia ndio huno, hukana. huna hukanae. Huna uhakanae. Tujifunze tulijua unajosema ujumbe wake ni ujumbe ni kwamba usipokuwa makini kujua watu wanavyokubaliana na mambo, e, ukakubaliana ukingea kwa mikataba na watu, uta, utakuwa frustrated, uta, utakatisha tamasha, sana uta offended mara kulingana na Yesu pia anasema usoma kwenye unajua yes, Yesu <coughs> Yesu afisha watu vingi sana usoma kwenye Yohana mwanzoni ni pale nadhani Yohana 3 misho alisema hakuwekeza sana katika wanadamu kwa sababu ndani miwe wanadamu kuwa kuna nini alihisi kwamba wanaweza wakamleti down wanaweza akamangushi kwa hiyo ikabidi awe anapambana tu kiva Mungu anatutaka tu, tu, tu, tu, tu lakini tusishirikiane e, tukiwa tumefumba macho. Leo sababu leo watu wengi unasikia e, najiua mume wangu ameniaacha. kwa mazingira alipo amekutoa disco. Sam mnkutana disco. Ukiwa unacheza akamunyoa kwa mwingine, akakubeba, amekuacha au umemwacha, alafu unajiua kwa sababu hiyo. Wewe ukujenga juu ya msingi unataka mambo ya unaweza unajenga kitu juu ya msingi mako ndipo kitadumu eh watu wanaojua kwa sababu wazao wamewaacha ni wangapi eh au wanayemoa mzazi wake na yeye akajiua siku hiyo ndo fashion kwa sababu mkono wa sherehe ni mzito basi nabidi aanze na yeye alafu malizie na ya. kitu yatasha usijua jamani mimi sijui litatufaa kiasi gani lakini najua na ninachokijua kuijua nasema nani mtajua kweli na ile kweli za wafanya nini huru jinsi unavyoelewa kweli ya Mungu uweze kujua itafanyaje kazi mpaka ikaleta matokeo mazuri kujua tu peke yake eh ndio hivyo eso kuna somo bala nyingi asomae naelewe asomae nafahamu na alikuwa hata leo wakristo wanapita pa, pa, pa, pa, pa, pa. anatoka pia kuelewa anachosoma hakufahamu eh um Niamtisome kwanza mstari wa kumi. Eh. Twende kwenye kitabu cha muda haupo. Eh, em twende twende katika sitafungua pale nieleze. Kwa sowo ya muda tu. Daniel 1:8. Daniel 1:8 usifungue au ukitaka unaweza kufungua lakini mimi sifungue. Daniel 1:8. Daniel alipopelekwa na ndugu zake utumwani. Na wale ndugu zake na vijana wale. Eh ali Biblia inasema aliamuru moyoni mwake. Eh? He passed in, in, in his heart. Kuna neno alilitumika pale. Eh? Aliazimu eh kwamba hatajichafua kwa chakula cha mfano. Ukitaka kutunza maagano bila kuapa ni kuamua moyoni mwako. Bwana eh mimi nimeamua hivi. Bwana tuna, tutafanya kitu pamoja hivi eh, tutafanya kitu pamoja kwani kwa mfano watu umepanga kushirikiana kufanya kitu fulani unadhani kiapo ndio kitakachofanya watu wasiache kushirikiana hapana ni, ma, ni ule utayari wa moyo ni kuamua ni to purpose in the heart na, na, na, na hiyo eh, ni hali ya maagano eh, hata paulo paulo anasema alikaza ali macho yake kwenda kwenda kwenye matayo 20 kwenye matayo sina mda wa kwenda huko kwa muda e tusome kidogo habari za kifo cha Yohana mbatizaji anasema matayo 14 soma 10 na 12 turudi pale kwenye, kwenye matayo matayo 10 na 10 14 10 anasema tuyaweke vizuri Nasema, na hiyo akasikitika lakini kwa ajili ya hayo vyapo vyake kwa ji eh, tuseme kwa ufupi waka, wakaenda Yohana mbatizaji. Eh, baada ya kumuua wanafunzi wake walikuja wakafanya nini? Wakam wakamchukua. taarifa zikamfikia Yesu. Eh, mstari wa wanafunzi wake wakaenda wakamchukua yule maiti wakamzika kisha wakaenda wakampasha habari Yesu. Hii sasa inatupeleka ujumbe tunaoopata ni nini? e uh, e inatupeleka kwenye kuanzia mstari wa tatu. Msari wa tatu so, tuende pale ambao ndio kipengele cha pili sasa. tumemaliza tu viapo viapo na nini na nini. Tuje kwenye kipengele cha pili ambacho kina uhusiano ni uaminifu. Bado ni sema wameifu lakini inamkuta huko tofauti kidogo. Anasema kipengele kinasema cha pili kinasema kumtumikia Mungu hata wakati wa majonzi. Unajua ni sehemu ya maagano Siji kama mnanielewa ni sehemu ya maana. Wewe unasema bwana mimi nimeajiriwa nitafanya kazi. Mtu anawamia siku amepata shida mvua tu imenyesha kidogo kumelowa anasema siji kazini. Ndivyo mlivyo kubaliana kwamba kwa mba kumibale, kataba labda ungesema madaraja yamekatika. Leo hii watu wengine wafanye kwanza bingu tunahitaji kufanya kazi kama vile tunafanya kazi kwa Bwana hata kwa ama ni kwa mtu wa duniani. Leo hii miongoni mwa watu ambao sio waaminifu kazini ni watu wa makanisa. Waleo koneleko leko wazotunzenao. Eh kabisa. Na hata watoto mashuleni hu, ni, ni mara sana utasikia watoto, wa, utasiki watoto wa hawa watu wa utasikia wa, watoto wa, wa dini dini nyingine. Lakini watoto kwa sababu hawana misimamo, unajua mtu ambaye hana msimamo katika kila jambo huwa kwanza kuna mtu mmoja ananiambia mfano, unajua ni rais kutoka mfano wa kidunia ikaeleweka kuliko ya kibiblia. Sio mbaya. Kuna mtu alifanya utafiti. Na niliwae kufungisha ni husema programu ya fanya utafiti akagundua kwamba watu ambao hawakuzaliwa kwenye familia za mabilionea Sifundishi fede, lakini naawapa mfano kwamba hilo nalo Mungu anaweza karitaka kwetu. Eh, ambao hawakuzaliwa kwenye familia za watu matajiri tajiri. Wanao kuja kuwa matajiri kwa sababu tu ya kufanya kazi na na, na, na, na, na, na bidii za kazi. Eh, iligundulika kwamba wao ni wa, wa duniani. iligundulika kwamba ni watu ambao kwanza hawana tabia ya kuhamahama wanapoishi. Mtu anayemhamiaje leo amehamia Bombea, ametoka si ameenda Dar es Salaam, si amefanya nini anatafuta maisha. Si rahisi akawa milionao Watu wengi wanaofanikisha kukasi hapo kwa muda mre. Kwa sababu ya kutokubadilisha badilisha sisi. Unajua vitu vyako havifanyiki na wewe peke yako. kwamba mazingira yanapobadilika yasibadilishe kuna mazingira yanaweza kubadilika au kanisa linabadilisha wote tunamaliza lakini tu na tabia ya kubaki katika yale yani maagano yale misingi ya awali leo hii manganisani kukitokea kitu kipya fashion Kili, zamani kila baada kinapingwa baadaye kikazoereka watu wanakipokea kinakuwa sehemu ya kanisa hakuna msimamo kwamba mipaka ni hii naana nani pata <t <t <t <t Sio mapenzi ya mungu Sasa tuende tusome msari wa 13 na mpaka msari wa 21. Hii yote pamoja na ihubiriwa pamoja. Sema, na Yesu alipokuwa aliposikia hayo, aliondoka huko katika chombo, akaenda mahali pasipo na watu faragani. Amesikia habari za kuoa kwa Yohana Na makutano waliposikia walimfuata kwa miguu kutoka mjini kwao. Yesu akatoka akaona mkutano mkuu, akawahurumia, akawaponya wagonjwa. Wao hata walipokuwa ilipokuwa jioni na wake akamwelekea wakasema mahali hapa ni nyika tupu na saa, saa imekwisha pita Waage makutano waende zao vijijini wakajinunulie yakula. Jukumu la Yesu Kristo ni, ni kuhudumu katika mazingira kama haya, Kuhurumia watu wa wagonjwa na kuwaponya, Kubiri njiri kualisha waliokuwa na njaa nini? Lakini ana msiba. Msiba haumzuii kufanya nini? wahudumia waliokuwa na uhitaji. Kimsingi yuko anasikilia, anashikilia maagano yake ya awali na malengo yake ya kuja duniani. Hiyo ni aina moja ya kuona maandiko haya katika muktadha huu. leo hii nini nilinganishe? tu kidogo. Yesu ameifu hapa. Fiwa na ndugu yake, ameifu na mtumishi wake mkuu kuliko anasemwa katika watu waliozaliwa na wanawake hakuna mkuu kuliko Yohana haikumzuia angelewa kwamba emeondoa hawa watu niko kwa majonzi hapa. Eh. Hapana, alioambia jawani wanamfuata anawapokea. Anawahurumia utakoje kuona alichokifanya. Anawalisha wanaume 1500, naamini kuna wanawake na watoto wasio punguai 1015. Eh. Watu wanapiga mahesabu ya mwanamke, mwanaume mmoja, mwanamke mmoja na watoto wawili kwa Aston. Watu kama 2020 anawalisha. Lakini uko ndani ya majonzi. Eh na alienda tu kama kuomboleza alienda sema ambapo hakuna watu manake alikuwa anaenda kuomboleza haikumzuia kufanya kazi by hey, hey, mtu mwingine anafanya kazi hapo vitu vyote vimetimia eh hey, haumwi njaa hana tatizo la njaa hana na nini, nini, hana wito hakuna vikoba vinavyoendelea nini baadaye ndo anaweza kusema sasa naweza nikaenda kanisani wakati wa muda wa ziada uliobaki wote is it ndivyo natakiwa iwe wapendwa wa Mungu hapana bwenye sema tafitin kwanza formula mbili eh bwenye sema mpende bwana Mungu wako kwa kuweza ukampenda mtu au ukampenda Mungu bila kumpa nafasi ya kwaza kitu unachokipenda unakipa nafasi ya mmoja unajua mtu anajipenda mwenyewe kwa sababu anajipa nafasi ya mmoja namba 1 first Yesu Kristo anamsiba. Yesu Kristo anaona kwamba walichomfanya wanaambuzi ndicho ni kama wenzako ananyolewa <laughs> Unatiwa maa unatia maji sawa lakini haykumzuia kufanya utumishi aliyokuwa amekuja kufanya anafika sehemu fulani mpaka anaacha kula wanamwambia bwana kula Yohana 4 pale anakuja kumletea chakula asema mimi chakula changu nikuja tena mapenzi ya baba yangu kuimaliza kazi hiyo nitum. Jamani wewe ulioko hapa au baba mliokuwa hapa ndugu zangu sawa na kina mama mliokuwa hapa wote na mimi tuna jukumu la kufanya kazi ya Mungu kwa na mapenzi yake Kufanya kazi ya Mungu sio unajipa mwenyewe. Biblia nasema katika hemto pale kusudi pia wakati mwingine tueleweke. Watu wengine wanako wanadhani kwamba wanafanya kazi ya Mungu hafanyi kazi ya Mungu. Biblia nasema katika kitabu cha Warumi mlango ule twende pale ili kwa tu ni nyongeza. Warumi 10 mstari ule wa kwanza nasema ndugu zangu utanikuta pale naendelea. Ndugu zangu nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu na maombi yangu ni muombeayo Mungu ni kwa ajili yao. Eh? Lakini tuanze msari wa tatu walikuwa anaongelea wokovu na kazi ya Mungu. Msari wa tatu anasema kwa maana wakiwa anaongelea Wayahudi wale, kwa maana wakiwa hawajui haki ya Mungu na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Yaani walikuwa hawajui haki ya Mungu lakini wanajaribu kufanya vitu fulani kumbe ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini huo hauko msari wa msingi msalwa wa kwanza mlangu wa tisa ule warumi kwa sababu mlango wa 9 wa 10 na 11 unaongelea vitu nasema katika kweli katika Kristo Mlangu wa tisa, msalwa wa kwanza nasema, nasema katika kweli katika Kristo siseme uongo dhamiri yangu ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu ya kwamba nina huzuni nyingi na maumivu yasiyokoma moyoni mwangu kwa maana ningeweza kuomba jamaa zangu kwa jinsi ya mwili ambao ni wa Israeli wenye kufanywa eh, uh, Uh, na niangalie. Uh, kuna sehemu anasema mlangoni kuna moja. Anasema wanabidi nyingi lakini sio sawasawa na maarifa. Iliko e, kwenye mlangoni mitatu. Mlango wa 9, 10, 11 na naongelea walivyojikwaa kwa mwamba ambao ni Kristo. Eh leo hivi kuna makanisa yanabidi nyingi lakini sio sawasawa na maarifa ya mungu ivi ukija kwakuta mtoto wako yuko busy ana unafikiri yuko anaosha vyombo lakini anavipaka mafuta ya kula maji yale anavipaka hiki ameshakipaka na hiki amekipaka na nini utakuja umpongeze sana kwamba asante kwa, kwa kunioshea vyombo hapana lakini yuko busy hajapumzika hii ndio lilo anafanya sasa nitajuaje kwamba ninachokifanya ndicho Mungu alichonielekeza maelezo yako hapa katiba ya mungu. Eh kama mtu anakuambia si lazima Isaya yote ni mtumikie Mungu. Mungu asingeiweka Isaya basi. Eh, eh sio lazima. siku moja ni kuhubiri unasema ka, kama unja soma Biblia na kuimaliza na mara nyingi mara tatu mara 4. Na kwa watu wengine kwaisoma hata kwenye lugha zaidi ya moja. Usihubiri utadanganya watu. Ah, sio lazima sana. Sawa. Kuhubiri tunaikwata ni, ni huku kwenye kulisha kanisa dilirushi la watu leo okolewa waliobatizwa wanafanya lakini mtu anayejua mistari mitatu ya wokovu anaruhusiwa kwenda ku, ku, kuna nini kuhubiri ku, injili ya ya watu waje kanisani wakajifunze lakini mtu anasimama hapa anafundisha namna ya kuendesha ndoa namna ya kulea watoto namna ya kufanya biashara na nini zote na Biblia namna ya kutoa sadaka vimepingana na Biblia Vyote sadaka za leo zinafanya Mtu anahubiri kidogo, anabeba hela anampelekea pale. Pale anaabudu pesa. Lakini unawaambia tuko kwa Yesu Kristo, tunamtumikia. E, e, shika vitambaa vyupe tuanze kumtumikia Yesu, sivyo? Tufanye tu lazima tufanye sawa, sawa na maandiko. Nina katafuta mstari niko sajipata hiyo. Kwa hiyo tunaona kwamba uh, leo hii akit, leo hii ngwewe naomba Yesu amepata msiba ndio sivyo? na wa, wanafunzi wake wafuasi wa wake wana matatizo na shida wanahitaji kuponywwa wanahitaji kuhudumiwa wana uh, sehemu nyingine wana wote wana matatizo eh, huyu ana matatizo makubwa ya kufiwa huyu hawa wana matatizo yao ya kimaisha ya ki sasa ni nani atulia hudumiwa na mwenzake Yesu Kristo anatulia na ya kwake anahudumia hawa Leo hii utazikia watu hawakauki leo wako kwa mchungaji wameenda si mchungaji kafanywa hiki na hiki sio kusema kwamba msinisaidia hapana lakini lazima tuangalie ni wapi ambapo tunaweka uzito eh wao wow, hawa wafuasi wa Yesu walikuwa na, wanafaridhiwa naye zaidi eh naomba ujifunze wewe unakozema sasa ni mchungaji hapana mtu yote ambaye amekuwa kiroho unajua wewe ni kiongozi wa watu unajui tu kwa Mungu, sehemu Eh. Uwe tayari. Ujumbe tunao hata kama muda wa kuhubiri na kabla sijamalizia hii hoja. Ujumbe tunao ni kwamba uwe tayari kukubali kuweka vitu vyako na majonzi yako na masikitiko yako na upungufu wako pembeni kwa ajili ya watu wanaokufuata. Unajiona sasa nitakuwa nateseka sasa. Mbona unasema ndio? Haina shida. Nitakuwa nateseka sasa. Unajua na wewe wanao kufuata huko ndio uko na kuhudumiwa unaye ukisha ata unayemfuata atakuhudumia zaidi. Ambaye ni nani? Eh. Ata kuhudumia zaidi. Eh. Yani, ni sawa na mzazi ambayo, na unamkuta mzazi hana he, hana hela hii, hana hiki, hana hiki, hi, alafu hi. mtoto anakuja sema nadaiwa daftari, nadaiwa karamu, nadaiwa suwali ndiyo sketi ndio nini huwezi wasema meni wana na maturayama. na wako wanafanya hivyo Unajukumu hata usipokuwa navyo kuwahudumia hawa ni wafuasi wako ndicho ninachofanya Yesu Christo. Of course kuna dipaka. kuna yeah. tukaendelea eh, na hayo yote lakini tujaribu kuma em, em, katika kitabu cha 2 wa Mwanzo ule 211 anasema katika 2:11 Paulo tulikuwa tunaangalia watu wanaanza ah huyu ni Yesu ni Mungu tenu kwa Mungu kwa sababu kwa... na pa Paulo Peo, Paulo anasema katika kitabu cha 2:11 mwanzo wa 11 tusome mstari wa 28 na 29 anasema 2:11 28 sema bagairi ya mambo ya nje yako yanijao kila siku Ndiyo maangalizi ya makanisa yote ni nani aliyedhaifu nisiwe dhaifu nami ni nani aliyokwazwa nami nisichukizwe paulo ametoka kuonyesha orodha ya mambo yaliompata ana pigwa hmm. na chukiwa anateswa na anasafiri analala macho na mambo anatumika lakini anasema pamoja na matatizo yangu misiba yangu nayo hii bado kuna na makanisa yanakuja sasa yanahitaji faraja yangu. Bagairi. On top of that. Zaidi ya haya. sasa ni nani ambaye ni dhaifu na mimi una udhaifu wako alafu unaletea na mtu mwingine nao naubeba. Alafu ndio ndo Kristo unamfuata Kristo. nani pata? sasa Wana tokohon. Sasa zinadangaza kwamba si chini ya akasoma msali moja, akataja mahitaji ma yake ya moyo na wale wake wote nje ya ule mstari. Basa memaliza na watu wanaondoka